צהריים טובים. שלום, משה. כן. נו, אה, מה כל... שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר גמור. אהרון, קודם כל אנחנו צריכים להציג אותנו, בכלל. כל, אנחנו, כל, אנחנו... כל שלישי יום שלישי אתה אומר לי את זה. נו, לא, לא מכירים מה... אותנו כבר, טוב, אז אהרון מורג, אמיר מורג. אמירה מורג. אמירה הטכנאי. בלי דותן שום דבר לא יוצא. נכון. משה אהרונסקי זה אני. זה אתה. ויש לנו אורח באולפן, ואתה תציג אותו. טוב. ירונסקי דרך אגב, קצת. טוב, יש לנו אורח. שמו ירון פריד. ירונסקי. ירונסקי פריד. כן. טוב, אם תיכנס לוויקיפדיה, אתה תראה שאומרים שהוא מתרגם במחזאי, בבמאי, ועיתונאי לשעבר, ובעל טור. שאהבתי מאוד לקרוא אותו. וסופר? אני נורא אוחן מהמילה סופר, אני לא יודע שזה טוב, ירון, עוד מעט אתה תחתום לי על ספר אחד שכתבת, וספר אחד שתרגמת, כדי שיהיה מעניין. ואנחנו נעבור ככה דרך תחנות חייך באמצעות המוזיקה שבחרת. מה אנחנו שומעים ברקע? ירון יספר לך. זאת נעימת הנושא של הסרט צייד הצבעים, של השאדו, נכון? נכון. זוכרים את צייד הצבעים? ג'ון ויליאמס. אני רציתי להגיד ג'ון ויליאמס, וואו, הוא גאון, הוא זכה באיזה 80 אוסקרים. זה איש נחמד מאוד. כן, חבר שלך? לא, אבל אני רואה כל פעם בטלפון. וואו, לא, הוא גאון, הוא נהדר, זה נעימה יפיפייה, של הסרט שאני הכי אוהב אישית, הסרט הכי טוב שראיתי בחיים, יש דבר כזה? זה נורא לדרג. יש, אבל... בוודאי שיש. הדירוגים משתנים כל הזמן, אבל איך שהוא צייע את הצבעים? אתה יש... רק פתאום משהו יותר טוב, אז אתה... בדיוק, אה... לא, אבל אה. כל השנים מאז אה. שראיתי אה. אותו בקודם המוגרבי, זיכרונו לברכה. כשהייתי, לדעתי, בכיתה ט' או משהו כזה, אולי זה לא מומלץ ללדים בכיתה ט', אתם זוכרים, זה היה מלחמה... זה לא היה מוגבל בגיל 16 ומעלה? אולי, התפלחתי, אני חושב לא אני חושב שלא, כן, כן, בטח. כן, בטח. הייתי ככה... לא, לא, לא <laughs> הייתי בהלם <laughs> מהעוצמה, <laughs> מהיופי, <laughs> מה... תראו איזה, למשל, נעימה עדינה על סרט כל כך חזק ועלים גם ובוטה, אבל שהוא בלתי נשכח, אני זוכר שהייתי, הלכתי לאיבוד ברחובות תל אביב אחרי זה. שה גם, נכון, נכון. שהוא עושה, אתה יכול איתו... רגע, ותגידו שאתם גם אוהבים את הסרט. אנחנו אוהבים את הסרט מאוד. הוא נהדר. מאוד. וראיתי אותו לא מזמן בעותיק חדש בסקוטלנד באדינבורו, בסינמטק באדינבורו, והוא נראה לי עוד יותר יפה מתמיד. שם באמת כן. וזה מריל סטריפ הצעירה בתחילת דרכה, ובאמת, וכריסטופר ווקינג שקיבל אוסקרים, ארולה הייתה רוסית. בלתי נשכח, נשכח. סליחה, אבל רגע, את מי? ירון פריד, כבר הצגנו אותו, הוא איש רב מעללים. אני בעיקר איש כותב, תמיד כתבתי, באמת כתבתי על חשבון כל העיתונים בישראל, הייתי מבקר תל אביב של כתבתי ב"הארץ שלנו" שנייה, שנייה, אני הולך לפה, רגע, רגע, כי הנה נקודת השקה, אני את הקריירה העיתונאית שלי התחלתי כאק בארץ שלנו. ב-1972. מדהים. כן. ואתה באיזה שנה? אני אגיד לך רק שנייה, הייתי בן 11. יואל, אנחנו לא כאלה, אין לנו... 76. 76. מי היה עורך? ריינגולד? כן, אבל אסתר קל... ניהלה את העסק של האקד. היא הייתה אחראית על הילדים. היא נבדרה לא מזמן, לפני איזה שלושה שבועות. ואסתר באמת הייתה... הזאת שהקימה בעצם, אומרים את ה... את העיתונאים הצעירים. לא, אסתר, מה שאסתר קל עשתה שם, היא הייתה בעצם הגננת של העיתונאים הקטנים. 아, בעיתונאים okay. הקטנים, האקים, מה שנקרא, זו הייתה המצאה של עמוס uh, שוקן הקטן. כן. Okay. שאמר לאבא שלו, גרשום הגדול, למה, <laughs> למה, למה אין לי מה לקרוא? ואז נוסד הארץ שלנו, ואז נוסד העניין okay. הזה של uh, עיתונאים קטנים, okay. וגם אני התחלתי שם. על מה כתבת? אתה זוכר? תמיד על בידור ותרבות. Uh, לא, אבל... Uh, כשהחלטתי להיות אק, אז עשיתי תחקיר. אני בדקתי איך נבחרו האקים. והתברר okay. לי שבשביל להיבחר אתה צריך לראיין לפחות רעיון אחד okay. איזושהי דמות חשובה. אמרתי, אוקיי, בוא, okay. בוא נראיין את ראש עיריית רחובות. אבל לך לעזאזל אני מגיע לראש עיריית okay. רחובות. Okay. אז אימא שלי שהייתה, הכירה כמעט את חצי רחובות, הכירה גם מישהי בלשכה, okay. וראיינתי אותו, וידעתי, אוקיי, אני כבר עיתונאי קטן. <laughs> <laughs> וכך טוב. היה. ומה, איך אתה הגעת לזה? <laughs> לא, בזמני אני זוכר שהיה... היה צריך לכתוב במשך השנה כל מיני, לשלוח חיבורים. גם, חבורים, גם, ממש, גם. והם אמרו שהמצטיינים מבין הילדים שהצטיינו במשך השנה, פתאום קיבלתי מכתב, נבחרת, וזה היה רגע מאושר בחיים. אני רוצה להגיד לך שיש יש, יש שירים שכתבתי, שאני רואה אותם וואו. היום, והייתי רוצה לשרוף את הכרך, <laughs> אבל <laughs> אמירה לא מרשה <laughs> לי, ו... אולי תמדן אותם לחומרה ומיוני דברים. טוב, אז מה, מה נשמע הלאה? <laughs> <laughs> ירון הכין לנו... רשימה אוקיי. יפה מאוד של, של שירים. מה... רגע, חנאלי אפשר בכל זאת, אתה רוצה? כן, בטח, תקשיב. בטח. זה, זה הסיפור של איך כן. אנחנו הוצאנו את חנאלי אוקיי. הוא לא אבל קודם כל, חכה. שנייה, כן, אבל לפני זה ירון יספר למה חנאלי... לא, חנה... יכול להיות שלא בכוונה הייתי מהילדים המצבנים האלה שעושים יותר מדי דברים, אתם מכירים את זה? כן. אז גם הייתי עיתונאי קטן וגם שיחקתי בהצגות ילדים. זאת אומרת, רציתי להיות שחקן, נורא אהבתי תיאטרון מגיל שלוש, עד היום נדבר על זה, זה אהבה נורא גדולה. ספר חדש שלי הוא על תיאטרון דרך אגב. חביבה, <אח> אנחנו עוד נדבר והצגה על זה. וההצגה הראשונה שלי הייתה שמלת הסבת של חנאלה, וזה נורא נורא מצחיק. כי... בכיכובה של? לא, היא לא שיחקה איתי, היא שיחקה כמה מחזורים לפניי, חני <ע> נחמיאס. אוקיי. אחרי זה היו גם מיכל ינאי ועוד המון, אבל, אבל במחזור שלי, זה כבר היה כמה שנים, ושיר שביקשתי, זה שיר של חני שרעי בת שש? לא, בת עשר אולי שם. תראה, אנחנו אמנם ויניל, אבל כשאין ברירה, יש ביוטיוב את שמלת השבת של חנ"לי התקליט, מופיע בשני קבצים, צד א', צד ב'. עכשיו, לך תמצא את השיר. אז הלכתי לבדוק וגיליתי שהשיר הזה... הוא שיר מספר שתיים, אז ישבתי לי בשקט וחיכיתי לצוד את שיר מספר שתיים, והנה צעתי את שיר מספר שתיים, האיכות לא מי מה, אבל דותן יגביר לנו. זאת ילדות שלה. ואני מקדיש את זה לאימא שלי, זכרה. בוודאי, אבל... שתי מילים, התיאטרון מארץ עוץ הייתה תקופה נהדרת, הייתי שם זה ארבע שנים, תום סויר, כלומר הייתי בטהרים, הייתי אקל בריפים, סליחה, עדיזה לזה. והייתי עובר על זה בחסמבה, היום אני יכול להיות בשמן, אבל לא משנה. ואחד האקים גם היה, יאון זהבי, שהוא... אבל היה נורא נורא והיה קסום, אתה יודע, עד שהתחלף הכל, והתבגרנו קצת, ואמרנו, אוי זהו. ושמה בעצם התחיל... החיידק הזה שהגיע בסופו של דבר לכך שאתה בלונדון לומד תיאטרון? כן, כן ברור, אבל הוא התחיל קצת, קצת קודם, אבל, אבל... כלומר, הבנתי שאני חייב להיות קשור לתיאטרון איכשהו, אבל אני לא אהיה שחקן, כנראה שלא הייתי שחקן מי יודע מה. אני לא עובדה נורא גדולה. זאת אומרת, באמת, אה, רוברט דה יכול לישון בשקט. אוקיי, גם איתי טירון. איתי טירון. בדיוק, בדיוק. וזה יפה שקשרת, כי זה גם לונדון. אני בלמה, צריך מה? פעם, <laughs> <laughs> שלי? הם פה עדיין. סליחה על ההפרעה, כן, אבל אם... תמשיך. אז זאת הייתה ילדות, באמת, עם המון בעיות, לא משנה, אבל היה כיף לכתוב לעיתון, והיה כיף לשחק. והזמרת האהובה בבית, אתה רבקה זוהר. רבקה זוהר. אמא שלי, זיכרונה לברכה, באמת, אני חושב שהיה לה קול נדיר, באמת, כל מלאכי כזה, קול פעמונים. מאז שמענו משהו דומה, ממש פעמונים, פעמונים. זה כאילו לא קול אנושי כמעט, נכון? יש כאלה שלא אוהבים חלק גדול מהשירים כן. אבל זה היה, כילד, באמת חשבתי שזה כמו איזה מלאך משמיים ששר, זה היה מדהים. והשיר שבחרתי, או על כפיו אותו אבי, שאני רק רוצה להגיד שיאיר רוזנבלום, עכשיו גילינו את זה סוף, במיקה שלי, ב"הבימה", נכון? כתב את הכי יפים שאי פעם נכתבו בעברית. נכון. זה, זה, זה מתוך פסטיבל הזמר תשכ"ט. בדיוק. זה, זה אפילו את... לא זכה במקום זה באותה תקופה שהוא היה היוצר. היוצר. נכון. כל להקות הנחל, <אז> כל הלהקות... יורם תיארלב ומילים. ו... עם חיל הים. כן? כן, יורם, יורם תיארלב. כן. הוא כן. גם כמובן מיתולוגי. הם, הם כן. היו כן. צמד קריאטיבי מאוד חזק. כן, נכון. הם, הם כתבו נכון. לא מעט שירים נכון. ביחד. נכון, הם כתבים עם כולם, נכון, עם אבי קורן. כמו אהוד <אז אז> מנור, מנור ונורית נכון. הירש. נכון. זה היה לנון שלנו. כן, חלק מה... ומעניין, אני חושב שהוא... דיווידן בכר. בדיוק. וואו, וואו, וואו, וואו. אני מרים לך להנחתות כל הזמן. לא, אם היו פה חמש שעות היינו בוחרים את כולם, אבל... זהו, זה זכה במקום חמישי בפסטיבל הזה. זו השעה ראשונה, אתה מוזמן לחזור לעוד שעה, מה שלא נספיק היום. מקום חמישי בפסטיבל הזה לדעתי, אבל זה נבחר לשיר השנה במצעד העברית. אתה זוכר מי נבחר? מה? מי זכר? לא, אוי, סליחה. בלד על החובש? באמת, נו. בגלל טוב, טוב מעדיפים את... ש... יורם, אנחנו מעדיפים את זה. אבל העניין הוא שבלד על החובש כמעט ולא משמיעים בכלל. כן, בדיוק. ועל כפיו משמיעים. היא לא נשמעת ככה היום, אבל היא, היא נשמעה נהדרת. עכשיו, כן. הערת אזהרה, כן, מה כן. שנקרא, זה מתוך תקליט, ברור, כמובן. ברור. התקליט הזה מן הסתם צבר אבק. בדיוק. ניקינו אותו כמה שאפשר, בדיוק. זה כן. משה, כן, הוא... ובואו נתפלל שזה, שזה, נתפלל. שזה נשמע. נתפלל, כולנו נשמע יאללה, על Choveu hadzar gar nagar chaduzá u jošev bitřichl Velo se dává iš nólik not Ze išme vaker už natá že Bar ein no megar. שאני What a Smile A <laughs> One לפני ההפסקה זה... גילינו משהו מעניין על לירונסקי, שהוא הכיר את המלחין הדגול, yeah, יאיר yeah, רוטבלום no, no, no. באופן אישי, אני רוצה כמה מילים לשמוע עליו, באמת היה גאון. تראה, איך, הוא... אתה יודע את הסיפור שלו כילד כבר? הוא היה מוצרט כזה, שישר מנגן ו... הוא היה מנ... קורדיוניסט, הוא לא? הוא או... היה קורדיוניסט. אה, או... או... הוא לא היה אבסנטרן, לא היה לי פרוס. לא, בראש. הוא היה okay, קורדיוניסט, okay. וכך okay. הוא התחיל, תשמע, כקורדיוניסט, ולאט לאט הוא... אבל הנה הוא היה מתזמר, הוא היה הכל. זה בשלב היותר מאוחר שלו. כשהוא כבר הגיע, אז, בזמן שהוא הגיע ללאקה, כן. חיפשו שם מישהו, אוקיי. הוא אמר, טוב, אני, יש לי משהו, ואז הוא התחיל, ואז ראו שהוא טוב, הוא, אוקיי. שמענו ו... את התסגור ו... הזה הנפלא. ואז פלל. הוא התחיל ללמרץ שם להלחין, ולעשות כן. שם את הבטאה, ולעשות מה שנקרא יותר בעצם את הביבויים כן. שהוא עשה שם, וראו שהוא, כן. ואז הוא, הוא נהיה הבמאי של נכון. כל נכון. הלקות זה באותו זמן. והמנהל המוזיקלי, וגילה כישרונות, נכון, אמרת לו לאבי מאוד. כן. היתה איתו לדנו, מה פרפקציוניסט כאילו? מי שגילה איתו לדנו ווא. היה שמעון כהן הוא מה, הביא אותו אוקיי, לתשואות ראשונות. אוקיי. אבל יאיר זה אבל יאיר. אבל הוא דרש את הטוב ביותר, הוא קיבל את הטוב ביותר. ממש ככה, זה כן. לא להאמין. הוא... והעריצו אותו, נכון? כן, זה... כן. אז פחדו אז... ממנו. פחדו כן. ממנו, אותו. כן. כי הוא דרש כן. ממש להיות... פרפקט לגמרי, וזהו זה, כן. <ש> <ש> לדעתי ו... תמיד צריך לדרות. עכשיו, אני רוצה בבקשה עוד שיר של אייר רוזנבלום, שבעיניי הוא גם אחד היפים, היפים, היפים שנכתבו. שמקשר אותנו ללהקת הנחל. <gum> גם מירי, <מירי אלוני, אבל גם לילדות שלי, לדעתי הייתי בן חמש, הייתה סדרת טלוויזיה, <ש> הילדות, <ש> לדעתי הסדרה הילדתית הראשונה <ש> בטלוויזיה הישראלית, נכון, נכון. חדווה ושלומיק בשחור לבן, שמולי קימברמן ביים, מנחם זילברמן, זיכרונו לברכה הנהדרת, ואני זוכר כילד, זה לא הייתה סדרה לילדים, אבל כל המשפחות צפו בזה, בדי... המדינה הייתה מושבתת, מושבתת. זה הדבר היחידי שהיה אז בטלפון, בדיוק. לא, אבל לא ראית כלב ברחובות, נכון, כל נכון. את... זה שודר בימי שישית, כן. כן. לא מדברים מילה, אסור לענות לטלפונים. נכון, נכון. וזה, וזה שיר הנושא הנפלא. ודרך אגב, כן? זה הרי מבוסס על ספר של אהרון מגד, חדווה ואני, לא. הוא לא אהב את הסדרה. Mm. הוא ממש, לא אהב את העיבוד הזה. אה, כן? לא. אבל זה טלוויזיה, היו צריכים לשנות. אבל הוא בטח, הוא שם מההצלחה המטורפת, והוא היה מקסים. עשיתי תנועה של, לא יודע. היו צעירים ותמימים, והנה השיר. נכת אל על חדווה ושלומיק. ואני רוצה להביע את אהבתי למירי אלוני, שהיא זמרת גדולה. בשנים האחרונות היא התגלתה גם כשחקנית מוכשרת וקומיקאית, לא רע בכלל. נכון. נורא משחקה בתור אמא של אדיר מילר, נכון? בצומת מילה, עם המבטא ההונגלי. הונגלי. היא נהדרת היא רבת כישרונות, ושיר נהדר. ועכשיו נעבור ל... אתה תגיד. רגע, אה... רגע, רגע. רגע, קודם כל, תגיד לי איך מי... כן. הבלדה על חדווה ושלומיק, שזה 1970-71, כן, אנחנו מדלגים ככה ל-1979. נכון, כי אני נשאר במסגרת ילדות נעורים, סלף נעורים. ב-79 הייתי בסוף כיתה ח', לא נעים להגיד, ואז התקיים האירוויזיון הראשון בישראל, אחד מתוך שלושה. זאת אומרת, פעם ב-20 שנה יש פה אירוויזיון, נכון? השלישי עומד להתקיים במאי, ממש פעם ב-20 שנה. 79... 79-99. בדיוק, ב-2019. פעם ב-20 שנה. אז עכשיו, למה אנחנו משתתפים את כל בדיוק, 19 צריך, השנה האלה? בדיוק, בוא נבוא להשתתף רק פעם ב-20 שנה, בדיוק, לחסוך... בדיוק. אוקיי, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay. עוד 20 שנה נתראה באירוויזיון באמת הבא. <laughs> <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אבל זה היה נורא ביג דיל, כילד כי גם, אתה יודע, כולם התחילו, זה, כולם קנו טלוויזיות צבעוניות רק בשביל לראות את האירוויזיון, אני חושב, בישראל. אתה זוכר, וירדנה רזי ודניאל פארינחו, זה היה ביג ביג דיל, ואתה סיפרת לי שהיית שם. ו... נשמע, אני, אני, אני, אני כועס על עצמי עד היום. אל תכעס. לא, אני חייב, okay. כי okay. הסיפור הוא כזה. Okay. Uh, כשבאנו לה, ביום הראשון שבו נפתח מרכז העיתונות, אז קיבלנו תיק יפה עם כל מיני uh, ביוגרפיות של המשתתפים, ומין מעטפה שאני לא טרחתי להסתכל עליה. ואז... Uh, הגיע יום של האירוויזיון, זה היה שבת, מוצאי כן, שבת, וזה נכון. נגמר, וזכינו, לא חשוב וואו. ששנה אחרי זה לא, נכון. לא, לא, לא הגענו, כי זה היה בהאג. נבצר מאיתנו, כן. אני, דרך אגב, הייתי בהאג, אבל... אוקיי. כן, אבל 79... אתה היית בכל בכל... לא, <laughs> כן. <laughs> הייתי <laughs> בהאג, אבל אני, את האירוויזיון <laughs> עצמו <laughs> אני כן. ראיתי <laughs> במלון עלוב <laughs> <אלוף> בלונדון, <laughs> <laughs> <laughs> כן? אוקיי. ואז נגמרת התחרות, וכולם הולכים למסיבה. יש מסיבה למטה, זה היה בהילטון. אני הולך בעקבותיהם, ואז אומרים לי, איפה ההזמנה? היא הייתה במעטפה שאני שכחתי להביא. לא נכנסתי, ישבתי בלובי, וערבתי לכל מי שיצא משם, והחתמתי אותו על התוכניה הכסופה של אירוויזיון 79. אז יש לי קצת חתימות. אבל זה היה נורא ביג דין, נכון? ערב כזה פתאום ישראל... בכלל, כילדים, אירוויזיון נראה לנו הדבר הכי גדול בעולם, ככל נלחות על הירח. ובכל מקרה, היו המון להיטים בא, בא, באירוויזיון הזה. מה, ש, מה שמביא אותי לשאלה בדיוק. מתבקש. כל כך הרבה להיטים. היה סוקרטס היווני, ג'ינגס חאן הגרמני. אתה רוצה סיפור על ג'ינגס חאן? נו, no, יש לך סיפור על כל דבר. אוקיי. Okay. Uh, הרי לאירוויזיון הגיעו כל מה שנקרא סגל א', שכל okay. המכובדים והבכירים. ברור. שועי, שועי הארץ. קיבלו הזמנות. כן, כן. ביניהם היה גם מר דוקטור יצחק ארנסט נבנצל, מבקר המדינה, וואו, ואשתו. אוקיי. ולמחרת היה כתוב בעיתון שאיך שהתחיל ג'ינגיס חאן, אדון וגברת נבנצל פשוט קמו והלכו, כי כנראה הם כבר לא יכלו לשאת את לא, האזייתיות לא, ה... הזאת שפשטה כן. ש... בא... באולם. אבל זאת הערת ביניים. Okay. מה שמחזיר אותי I לשאלה. היה גם שירית אלקינדר. אני התאהבתי, אני פשוט חייב להגיד, התאהבתי בזמרת הנורבגית. למה? התאהבתי. מה, אתה יכול להסביר התאהבויות? היא, היא הייתה יפה, הייתה מקסימה, היא כתבה את השיר שלה בעצמה, קוראים לה ניטה סקורגן. סקורגן. והשיר נפלא ביניי, היא עד היום זאת. אתה תראה איך אני עכשיו ארים את האולפן עם שירת השיר. Okay, אוקיי. את המיקרופון פתוח, ואתם okay. תשמעו אותו Yo, מלווה day. את אניטה לא, לא, סקורגן. לא, לא. אני חוזר בי מההבטחה שלי. אז שאני אסגור את המיקרופון? חבל להבריח את כל המאזינים. שאני אסגור, כן. אוקיי, אניטה אוליבר. ו... היא נורא יפה, אחרי זה נראה לכם תמונות. כן. כמה? היא עד היום יפה, בדקתי. היא נישואה באושר, גם לאיזה סופרסטאר נורבגי, והם הורים לילדה, והיא התבגרה נהדר והיא נהדרת, ואני לא מבין למה זה לא זכה במקום יותר גבוה. שמע, לא זכה מה, אני לא זוכר באיזה יותר גבוה. קודם כל, אני שמח לדעת שאתה עוקב אחרי אלילי נעוריך. ברור. לא, לכבוד התוכנית, ענית סקורגן. 30 שנה לא היינו בקשר. כן. <laughs> <laughs> <laughs> <Okay. laughs> הנה, ענית סקורגן. Okay. עוד אחד מהחטאים הקטנים של ירון פריד. והפילין. <עפיר> <עפיר> <עפיר> <עפיר> ענית עשי לי, ענית עשי לי, איך להגיד בקשר? עכשיו בוא נעלה ג'ינגל. אף אחד. אני יכול להגיד לך שאתה הורס לי את הרצף של התוכנית ככה? שמעו אותי? כל הזמן. אבל זה בסדר, זה מצוין. ככה הם יודעים שזה שידור חי. אוקיי, נהדר. כן. שאנחנו בני אדם אנושיים. תגיד, אה, טוב, אני יכול להבין, ענית, okay. ראינו אותך כאן... אני uh, נוסע לנורווגיה. רוקד okay. על הכיסא, okay. ומכיר Anitta כל... ענית שולטת, ענית שולטת. מכיר כל תו ומילה, okay. גם בגרסה הנורווגית. הרטפתי את השולחן, okay. לא, לא, okay. לא. No, okay. no, no. הרטיב את השולחן ממים מינרליים, לא. אפרופו נורבגיה, הייתי באירוויזיון באוסלו, כעיתונאי, אריאל סקאט, מקום 14, לא נעים, הייתי בדיפילדור, דנה לא עלתה על לגמר אפילו, לא נזכיר את זה, והייתי עם שר לשרון ב-1993 آآ... באירלנד, אבל היה כיף. לא זכינו, אבל היה כיף נורא. זה כיף להיות באירוויזיון מאחורי הקלעים, נכון. מסיבה אחת בלתי נגמרת. ואני רוצה לצטט את שרה לשרון, אם מותר לי, היא אמרה משהו נורא יפה, שמאז אני משתמש בו לכל מיני עניינים אחרים. אמרתי לה, אה, הייתי צריך לשאול, תגידי, מה את אומרת על הכישלון? הגענו למקום 38 מתוך 20 מדינות. אז היא אמרה, אני לא רואה בזה כישלון, אני, אני אומרת, הבאתי מתנה לעולם, והעולם לא רוצה את המתנה שלי. זה נורא מקסים בעיניי, נכון? כן. גם אם איזה ספר נכשל או משהו, בסדר, כן. נתנו מתנה לעולם, העולם לא רוצה. לא, נו, Uh, טוב, אז היינו, היינו בשמלת השבת של חנה כן. ל... לעברנו... לא, היינו בכיתה ח', האירוויזיון זה כיתה ח'. רגע, אנחנו <okay>. מתחילים ככה. אנחנו... <laughs> אני סוקר את, <laughs> uh, את התחנות okay. שעברנו עד, <laughs> נכון, עד <laughs> הלום. נכון. כן? ושם uh, באירוויזיון, כשראית את אנידה סקורגן, אמרת לעצמך, one day אני אהיה עיתונאי ואכתוב על אירוויזיונים? <laughs> כן, וכבר הייתי עיתונאי. <laughs> הייתי, הייתי <laughs> uh, במראים לנוער שנה אחרי, <laughs> ולפני כן הייתי ב"הארץ שלנו", סיכמנו. אבל רציתי יותר מזה, אני חושב שעשו את פנטסטיס אולי אני אצג את ישראל באירוויזיון, זה אני בעצמי, לא סתם. אבל היה כיף, ידעתי שיהיה כיף להיות שם איכשהו מאחורי הקלעים, אני מקווה שיהיה כיף גם השנה, נכון? נבוא לבקר. כן? בוודאי. יהיו מלא מסיבות ומלא צחוקים, זה צחוקים, תשמעו, צריך לקחת את זה, באמת, לא יותר מדי ברצינות כמובן, או לגמרי לא ברצינות, אבל זה משעשע, זה ושירים שמאחדים אז איך אנחנו עוברים מפה אני... למה לא, שהוא לא כל כך... לא, אנחנו נשארים בכיתה ח', תקשיב, אנחנו בכיתה ח', ואז יצא אלבום שפוצץ את כיתה ח', לא, שפוצץ את המדינה, אבל גם את העולם, שזה סופר טרמפ, breakfast in את, אלבום מופת, אתה מודה. מופת, מופת, כל שיר. יש לי גם סיפור בצוצה, על זה. אני על רוצה זה. לשמוע את הסיפור, אבל בכל מקרה, השיר שבחרתי היה אז שיר השנה בכיתה ח', אני זוכר במצעד הלועזי, אבל אני רוצה את הסיפור קודם. אוקיי, okay, אז הסיפור הוא שאז <laughs> סופר טרמפ לא הייתה להקה מוכרת, okay, לה okay. מוכרת בארץ. ועשו מסיבת עיתונאים, CBS עשתה מסיבת עיתונאים, זה היה בהילטון או דן, לא איפשהו. אתה כתבת בלעיתון אני, לא, אז עדיין הייתי בארץ שלנו. אוקיי. אבל כבר הייתי... המון שנים עשרת בארץ שלנו. כן, המשכתי אחרי הצבא. אה, אבל לא כילד. לא כילד. למרות שכילד התחלתי לכתוב על מוזיקה. כעובד צה"ל, מה שנקרא, כאזרח עובד צה"ל. כילד התחלתי לכתוב שם על מוזיקה. אבל עשו מסיבת עיתונאים כדי להציג את סופר-טראמפ. לא שהיה מיש <אז> די עגלגלה, עם ברקפסט. והגישו אותה בדיוק נכון, באותם מדים של מלצרית בדיינר. נכון, נכון, נכון, נכון, זה היה נורא נחמד. והגישו לכם מצטפוזים, וכמו ב... ולא קיבלנו ש... ברקפסט נוסח אמריקה. אבל השיר שבחרנו, באמת, לוג'יקל סונג, זה היה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ניגנו ברדיו לדעתי 900 פעם בשעה, לא ביום. זאת אומרת, כל המדינה שרה רק את השיר הזה. אני טוער שזה הזיכרון שלי. ולאן הם נעלמו? איפה הם היום, למשל, נורא? אני אספר לך אחר כך, בוא נשמע. סופר ספר לי. טוב, אתה יודע שהיום, אם אתה מחפש ביוטיוב סופר טראמפ, כן. מה שאתה מוצא, אתה מוצא רק ביצועים של רוג'ר הודסון, שהוא מסופר טראמפ. אוקיי. Okay. הוא לקח את הזכויות. הוא השתלט פעם, על הזכויות של השם, המותג. כי זה שלו, כן, זה סופר כן, טרם, כן, זה שלו. כן. ובעצם כל המוזיקה של סופר טרם, של הלהקה, של הלהקה עצמה, אתה יכול למצוא אותה בסטרימינג, okay. בדיזר, בספוטיפיי, דברים okay. כאלה, ביוטיוב, אם אתה מחפש, אתה תגיע לביצועים של רוג'ר הוד. אבל זה עצוב, הם חודש. רבו, אתה חושב? מן הסתם. בטח הרבה כסף היה מעורב בריב הזה. מן הסתם. Okay. עכשיו אנחנו עוברים... לזמר השנה, אני נורא עם דירוגים, זמר השנה, שיר השנה. הנה, גם ריקה זוהר הייתה שיר השנה. Uh, זמר השנה, אחד השירים שלו לפחות היה שיר השנה במצעדים. כשאני התגייסתי לצה"ל, לא נגיד את השנה, נגיד... בגיל? 1984. אוי <laughs> ואבוי. <laughs> אני זוכר, בטירונות הכי הטריד אותי אם ישראל תזכה באוסקר או לא, מאחורי הסורגים היה מועמד לאוסקר, והם לא זכו, וזה נורא הרס לי את הטירונות, באמת, הייתי נורא עצוב לקחת את זה אישית. אבל כל הזמן בטירונות... זה נהדר שזה הדבר היחיד שהרס לך את הטירונות. לא, הייתה טירונות כיפי דווקא, צחוקים, היה ממש צחוקים. דווקא קרבית, חצי קרבית, לנכים. <laughs> <laughs> הייתה לי טירונות נכים <laughs> סלש קרבית, אבל תכף, <laughs> טוב, זה אחר כך. כבוד כאילו, אספקט, גם עליו יש לך שיר. אה, סיפור. <laughs> <laughs> כן, בהחלט, יש לי... אה, טוב, תשמע, את פול יאנג, אני ראיתי אה, פעמיים, שנה אחרי שנה, בלונדון, אוקיי, זה ה-82, 83, 83, okay. 84, אבל ההופעה שאני זוכר במיוחד הייתה בהאמס מית אודיון, אוקיי, okay. אהה, והוא סיים את ההופעה, וזה היה ב-23 או ב-24 בדצמבר, ואז כשהוא סיים את ההופעה, אז הוא התחיל לשיר את שירות. ומהתקרה ירדו אלפי בלונים על הקהל, וזה היה נורא נחמד. וזה עשה כיף. נכון. הוא גם מופיע לא מזמן בארץ, הוא עדיין פופולרי בארץ, אני חושב. כן, כן. התבגר היטב, נכון? אפשר לומר. אוקיי, okay. אז אנחנו... אתה תגיד את שם השיר? לא, אתה תגיד. באמת? אתה תגיד. Love no. of the common people? Okay. זה, בטירונות, זה... ניגנו את זה כל הזמן. שזה עוד קאבר של, של פול יאנג. זה קאבר? יש לו רק קאבר, יואב? Yeah. כן, כן. אבל הוא עשה את זה טוב. כן, בהחלט. Love of the common people. פול יאנג. down to find a job tonightry to keep your hands warm when the hole in your shoe let the snow come through until your t'ther bone Somehow you better go home where it's warm where you can live in and love of the common peoples smile from the heart of a family man Da is gonna buy you a dream to cling to Ma's gonna love it as much as she can and she can. פוליאן. אין, אין כמו פוליאן. כיפה. נו, אז אנחנו בלונדון, אבל רגע, איך אתה מגיע ללונדון? הגעתי ללונדון, אחרי הצבעה ניסיתי ללמוד תיאטרון, בלונדון נשארתי שם די הרבה שנים, לא יודע. ברוטו, נטו, 12, אולי, לא יודע. והיה נהדר, שני קסומות שיש לנו חצי דקה לדבר עליהם, אבל באמת, זה היה המקום הכי קסום בעולם, עד שקדידי את ניו יורק, ביטחתי בניו יורק, אבל שוב חזרתי לא מזמן, וזה ואני זוכר אחד הדברים הראשונים שקרו, הייתי עיתונאי גם שם, כתבתי לעיתון חדשות, זכרונו לברכה, אתה זוכר? ואחרי זה לעיתון העיר, זכרונו לברכה. אבל עדיין בחדשות, היה גם נוסף גדור כזה, קליפ קראו לו, אתה נחמד. אני עושה עם הראש כן. כן, אני מאשר שעשיתי עם הראש, כן? ואז... גל אוחובסקי ערך אותו? לא, אופן מזרחי, הוא ערך משהו, לא חשוב. Tears for fears, <מה> איך להגיד, דמעות נפחדים קראנו להם פה, נכון? חשפו <תק> אלבום חדש שלהם בפני עיתונאים, ואני זוכר <תק> שבגלל איזה <תק> ענייני סודיות או משהו, <תק> לא נתנו לנו עותקים פיזיים, אלא הזמינו קבוצה של עיתונאים מכל העולם להקשיב <תק> <ל> <תק> <ל> <תק> לשירים. מתוך אלבום חדש וסבב של רעיונות עם הלהקה. אני זוכר שאת השיר הבא, כשהתחלנו לשמוע, כולנו אמרנו קלאסיקה. ברור שזה נשמע כמו ביטלס, אבל אמרנו קלאסיקה מיידית, ואכן זה הפך לקלאסיקה מיידית. ראיתי אותם לא מזמן, סגרנו מעגל בהופעה באחד נוקיה בתל אביב. היו נהדרים, נהדרים. היית? הופעה מושלמת. עשיתי עם הראש לא. עשיתי עם הראש לא, אני מאשר. גם הם קצת רבים, פרסחו והשלימו שוב, נכון? והתפייסו. על הירושות, על התמלוגים, על האגו. על האגו בעיקר. בעיקר על האגו. אבל זה אגו עם המון כסף, אז זה כמעט יותר כסף מאגו. אבל זה שיר נהדר. סווינג וסידס אוף לב, איזה שמות. איזה שמות. טוב, אנחנו ממשיכים עם Tears for fears ועם יארון פריד, ואנחנו עוד מעט קצת... נשמע את טיס פור פירס, נרד קצת מ-טיס פור פירס, נדבר על לונדון, נכון. כי יש הרבה לדבר על לונדון. אז בואו נשמע עוד קצת את טיס פור בעצם, אם לא הבינו, אני יכול להשוויץ, אני מהראשונים בעולם ששמעו את השיר הזה. כי חשפו אותו לעיתונאים בעולם. באותו יום, באותו רגע, היינו הראשונים ששמעו אותו. טוב, uh, שגם אני אשוויץ? נו, תפלו, שוויצר. לא, אתה תשוויץ עכשיו, תשוויץ על טיוס. לא, אני הראשון בעולם ששמע השיר. נו, מה אשוויץ לך? אני הייתי בלונדון <laughs> במסיבת עיתונאים של דוראן דוראן, שהם השיקו okay. את uh, uh, Seven and the Regal Tiger, okay. מלי. Okay. וכשקיבלנו תקליט וכל זה, ואחר כך הלכתי לשירותים, ואני חושב שג'ון טיילור השתים בידי, אז... אוקיי, בסדר, זה לא Tears for fears, אבל זה משהו. אני לא רוצה להעליב, אבל הייתי קוראים לזה אנטי קלאדס. סתם, סתם. טוב, תראו, כתבתי שלושה ספרים, סליחה שאני איתך, ונמצאת איתנו באולפן גם העורכת של כל שלושת הספרים, עליזה ציגלך, וחברתי טובה. שלום, עליזה, תן לה מיקרופון, תן ספר חדש קצת מהלפני כמה הוא עדיין מככב בחנויות ושמו הכל אודות חביבה מאת ירון פריד ועל מה הוא הוא יספר לכם רגע זה עוד רומן מפתח גילה על מגור, כולם אומרים לי זה על גילה, זה על גילה, זה לא. לא, אני התכוונתי להגיד רומן מפתח על עולם התיאטרון. התיאטרון, כן, אבל זה לא באמת על אנשים אמיתיים, אבל זה סיפור משעשע קצת, ומז לה כל עודות חווה, סרט הנדרים בטי דיוויס מ-1950, על מאבק בין שחקנית מבוגרת שרוצים להוריד אותה בכוח מהבמה נגד רצונה, אבל היא רוצה למות על הבמה, ושחקנית צעירה שנושפת בעורפה ורוצה לרדת למיקומה. זה נשארו עוד כמה עותקים וחנויות לרוץ לקנות. רוצו לקנות את הכל לאודות חצי. אבל עליזה היא לא רק עורכת ספרים ותיקה ומיתולוגית ועיר ואם בישראל. אחד מבניה, האמת שכל שלושת בניה. לא, שניים מבניה הם מוזיקאיים. אתה זוכר את סייד אפקט שהייתה בזמנו? <אז <אז לא. זה נויז, זה יובל וגם איתמר. אבל נגיע עכשיו לאיתמר, שזה נורא יפה בעיניי, אפרופו יאיר רוזנבלום, השילוב בין עבר והווה. עבר זה ינקלר רוטבליט בחצר האחורית, הוא כותב טקסטים מדהימים, הוא כבר כתב, הוא הוציאו שני אלבומים כבר, נכון? Okay. והווה זה כל המוזיקאים הנפלאים לצד איתמר, שמלחינים את השירים שלו, זו להקה אדירה. אני רוצה בבקשה לשדר שיר לכבוד איתמר ציגלר ועליזה ציגלר, והעתיד, <אז> והבריאות, ו-70 שנה למדינה, והכל. הפליט מעבר, זאת אומרת, ינקלר רוטבליט, לחן איתמר ציגלר, ביצוע איתמר ציגלר, אנחנו uh, נשמע עכשיו okay, okay. את, uh, okay. את הפליט. Okay. אם יישארו לנו עוד כמה דקות, okay. אז אנחנו נשמיע, נשמיע עוד משהו. Okay. ו... תשמע, אני רוצה לדבר איתך עוד קצת על לונדון, אנחנו נעשה את זה כבר בתוכנית הבאה. ניסע ללונדון לדבר על לונדון שם. אתה תיסע ללונדון, ביחד תחזור, עם תחזור, okay. ואז אתה ניסה. תתארח פה שוב לדבר <laughs> <laughs> על לונדון, מה זאת אומרת? ותביא את עליזה, ונשמע עוד קצת החצר האחורית, אבל אז אני בוחר כל האופציות, כל, כל האופציות על השולחן. טוב, הנה הפליט, ואנחנו <laughs> עוד נחזור כדי להיפרד. המבטא שחזר, את הגבול לעבר, תראה לי איזה נהיה, מה שהוא לא חוקי פה, זה סיפור משונה, מה שהוא לא נקי, לא בו. תמצא, לא קונה, אתה לא מי שלנו, לא, אתה לא דומה, מה לך ומה לנו, את מי אתה מרמת, מי אתה מרמת, טוב, אנחנו נהנינו נורא כאן, תודה רבה ירום. תודה לאליזה, תודה, תודה לדוקטן הטכנאי, האחד והטפיד שאין בלתו, תודה, תודה לאמיר המפיקה, <תודה> ותודה למשה שליווה אותנו בחלק מהתוכנית, תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן וניל, יהיה נחמד, יהיה כיף, להתראות, ביי.